Грошей на автобусний квиток Софії Олеся позичила у жінки із медпункту. Ледве вмовила Паливуду не брати з собою дітей. «Догляну, Софія, а ви поїдьте. Отримайте грошову допомогу. Міським видають в Івангороді. Візьмете і на тьотю дарочку, і на дітей її, і на мене. Ось доручення». Завірили в раді. Довідайтеся про новини. Запитайте в евакоштабі про маму. Адресу нашу залишите. І дуже вас прошу. Про Романа Двигуна. Я записала вам прізвище. А за дітей не переживайте, впораюся. Господар з дружиною складають у багажник машини ящики зі свіжими помідорами. Запитаєш Кульчицького. Він і місце дасть, і довідку про дозиметричні аналізи зробить. Вони у нас парникові, але всяке може бути. Квартиранти ж звідти. Оцей ящичок Кульчицькому даси, якщо крутитиме з аналізами. Та не вчивченого. Удвох спідручніше. Але ж небезпечно залишати садибу і теплиці, на цю саранчу Думали шпалери клеїти Підлогу перефарбувати Кат його зна, коли виберуться Олеся почула цю розмову І стара картоплина Яку вона саме чистила Випала з її рук І покотилася по цементованій доріжці Аж до собачої будки Піднялася у кімнату На другий поверх Стали збирати пожитки які вмістилися у старий бабусин чемодан, збитий з фанери. Будила дітей. Ой, гусеньки, лебеденьки, дам вам їсти, дам вам пити. Федорова рука сумилася з операційної каталки і провисла над підлогою. Ольга дивилася, як під молодою, по жіночому ніжною шкірою хлопця пульсує вена. Григорієві не давали наркоз, боялися, чи витримає, чи проснеться. Він лежав на каталці поруч із Федором, лежав нерухомо, заплющивши очі. Шкіра на горбинці носа напнулася і біліла, як маленька зірочка. Асистенти не відводили погляду від датчиків апарата, що переганяв і очищав кров. Лікар-американець стягує гумові рукавички, миє руки над шапликом. На даному етапі можна вмивати руки. Я забобонний. Але поки що, поки що можна. Не злякаємо примхливу долю цього відчайдушного хлопця, над яким природа потрудилася в волю. Федорові пальці заворушились. Наче шукали щось, загублене ними щойно. Зашкова рука в молодості. Отак, От просипаючись, вона шукала мене. Я любила це спостерігати щоранку. Навіть навмисне вставала раніше, щоб простежити. Зарухалася вся рука. Зігнулася в лікті і повільно зашастила пальцями у повітрі дотягнулася до Григорієвої каталки, промацує її округлий виступ, торкається витягнутою здовж тіла правиці брата. Рука Григорія кволо відгукнулась на цей дотик, ожила, заворушила п'ястуками. Американець стояв з намиленими руками, за професійною звичкою підведеними угору, на його незворушному обличчі затремтіла ледь помітна цікавість. Федір намацав пальці Григорія, легенько стиснув їх у своєму кулаці. Оце єдиний вихід, колего. Іншого у людства немає. Це і ліки, і вихід. Інших варіантів я не знаю, шановна пані Мирович. Ще трішки, Маврушу, отам, за лісом, чую, вже будуть люди. Нам би тільки туди, не зляш, бо я тебе не понесу. Схудла ти, але не понесу, говорила Марія, тянучи за налигач Мавру. Вони йшли цілий день. Сонце вже зависло над верхів'ям сосон, мабуть, зблудилися. бо здавалося, що подолали безлюдну планету, чужую покинуту. Був в у полях картопли-саджалки, сівалки, трактори, на яких сиділо рясне і вороння. Зупинялися відпочити. Марія здуєвала мавру, і молоко текло по землі, і пушок хлептав його. Марія не отганяла, бо він пробіг удвічі більше за них із маврою. Весь час вихоплюється вперед, унюхується в простір, наче вишукує людський запах у цьому світі. І веде їх, веде, як сліпців. Не впирайся, легенько ступай на болящу ногу, бо я нічим тобі не поможу. Уже недалеко, нам би до першого живого села. Ні, я тебе не залишу, ні вовкам, ні радіації. Треба йти. Нюхай, нюхай, песику, запам'ятовуй дорогу назад. Як будемо повертатися, я Мавру на машину не віддам, ногами підемо. Пошок вивів їх з лісу, заскімлив, ліг на живіт і, перекочуючись з боку на бік, повз до Марії. Вона хотіла одпихнути його ногою, щоб не наступила Мавра, але він не боявся. Змушена була зупинитись, підвела очі, поправила збите на чоло сиве волосся. Мана? Правда? Люди на городах. Лелека на сухій яворині біля крайньої хати, дух борщу й хліба, сизий димок над димарем. Косар кладе у покоси траву. На сідлі його мотоцикла дрімає кіт, білий, на животі полатаний чорним. Вовтузить тракторець на пагорбі, пострілюючи рівними кільцями диму. Підбілені дерева в садах стоять, як школярики у білих панчишках. Яке ж усерідне тутика. Не вірила, що очі мої побачать отаке. Люди живуть.